الحمد لله وكفى وصلام على عباده الذين اصطفى وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وشير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بعضاً إذا حادت في شعر سلاسفية فهو ما يصدق نساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض دا ترجمت الباب ده دا جعیبون ده دیگیز زناناب کو یوم میشکید بریز احی زنان دا تویر ما خبره چه دا دیم جوز پا ترجمت الباب کی دا خواهر ده ده دا امور خفیری امور مختصب النسا دی ومای صدق نسا فی الحید داغی تسیدو اکوخو علاوی تسیدو اوشی فیما یمکن من خیل شی ممکن بی خوچری اغداسی او دعوه اوکرائی چی دتواترنا خلافی او داغی تحقق نشیرات لی منگ بدا آغا خبرتنو گورو یا قبل اللہ تعالی لا یحن لہن ین وَأَيَّكْتُمْنَا مَا أَخْرَقَ اللَّهَ فِي أَرْحَانِهِنَّا إِنَّا إِسْتِئِلَالَ لَا يَعَتْنَا الْفَدْيَةِ الْيَخِيصَ شُوْءٍ ذا عِلَمُ وَدَعْمَ عَلِفَدِّي تَاحَاسِلِّي لكما يكون هناك عِلَمًا لكما يكون هناك عِلَمًا لكما يكون هناك عِلَمًا وَيُذْكَرْوَانَ ان جات بې ان جات به بینت المند طانت علیها کو چر پیشکل کو اندر ازره احرنا مایز دینه وانا حادث راس فی شان النصدقت کوانی پیش کو پر مې سکه د درو شګنه امکانشتا عطا یا دیو حیچر اماری کانت چی عامی و بیقال ابراہیم آتا دا هم بیدی چاقن مدرحی ری املا تر پینزول پینزل اسر رضفوری آوکسا پینزل اسر امام شفیسی قید نکائید موعتمید دقلتانا قلقیقا رسالتی بسیدین آنماراتی ترال موعتمید دقلتانا قلقیقا رسالتی بسیدین آنماراتی دم بعد اقار احابی خمس تیاما قاد النساء عالم ذارکا زنانا اوتر زی پتلا مرفوع حدیث ویت شوئی دادا ام المومنین رویت تفاتمی بنت عبیت شواخی اجدکی ذا ویت شوئی دادا الباب کی و فدی مترجم لہو کی مرفوع حدیثنا کافی بحاده پوری اشکال دید. اول خمسانیب کم ترمیت تلبا عباده کرد. چی پیوه محش که دری احیده. پیوه محش که در عیده پیره دلو مصال شده. دری احیده محش که دری احیده تیری. نوعی ها تویو میشکی عیدتی ریشنی احمیدی من حنبل بی آو تویو میشکی عیدتی ریشنی ستی رکبی آوی اتیشتو رو دکی او کودو میلتو کی رو شکرنو کی عدادت دې دې چې مې شو د دې شروال دې تفصیل دارې چې د دا دې بندي اقراء چې دې په دې اتفاق دې خدادې بندي مندي یعنی عادت په خروزي خدادې په دې مني قرأ کزاده طلاق یو صدی یو سیگن کیا تیترین اکنی. دا لحظه شولار دو طلاق. دا لحظه دفشوالار دو طلاق. دا لحظه نحن دوستا خیز شروشو در دیبنی معنی خیزا کیا شفای وردی. یو يو لحه دا او یو ښه یو ښه راښه دا ورپسې تو د دې معنی ته ورو دل سره د دې مجموعانا سوالس رضی یو لحه رسوله به په څېر samt se hez ra یو ر بین در سره ده په څه سم د څور بیراره دل سره پدریم چه کیته داخله شول باول الاحذمني دي د تیر یوره او دین لصور دے یو تورو و دین لصور دے بعد توفرو او او او خلا حضرچ طلاق ودے شوری او او او حضرچ لتوخل نروسک تحقیص شورو شورو شورو اعداد پاسور دے کے ترین گیاں او او تیشو رو دے پورشوی تاس بڑی تفسیل باندے ارمان کئی گره امتحانی دے دی او ڈا سے دے امتحان کرے دی یا وی فاقی اهدہ ا مې مالې کوئی په ډېر شوروزو کې فصل او پسلور له لحو کې اېدا کړي ډېر شورلې څالو له لحو یو هاغه لحظه چې باکه طلاق واقیش دو طخرو بیدر دیفنی منی حید یو لحظه یو لحظه لح، مینی طلاق واقی که سمد اسی پی حید راگی یو سیکن پی حید راگی لح طلاق دهما الاحضر فش ولا ده حيش بي بيندل سريده توهدي ده بيني قالا مضربه وبيندل ظهور بینزلس او درې لحظه او به د دې دین ته نه سم دي په لحظه خير دراله هغه باندې عيدت تیر شو الله رضاي تلو لحظه په شی په دې تفسیر قرائته کړل ها امتحان یې زوی امام شافعی رحم الله ای عزت په پټی سودګی او د ولحدی بت فراز د ولحدی یو ښه لحظه چې طلاق کوي قواسی د یو اقل مدته شي د پینځه ل څو دي ته ښه لښوړه د پېښ دره دی پینځه ل څو دي ته ور 200 فدریم ښه کې داخله شو د سم د ستې دی دیغه اسوړه دي ها 32 شورا دي شورا صحابين ويون تعالی سره دکي او د دې پرېمان دی په دې سم او په باندې هيڅ دې و دې سوي او د په کې توه راځي پینځه در سره دې توری به پینځه در سره دې توری ته دوه او د هيذ نو نه هر دې چې مجموعه رسوله انتار اسلام امام سه وي اكثر امر د حید لس رضی در حید نه چدا صلی شو در حیدنی سو سو 30 در جوڑے سو یو تو اور پندرس بر تو اور پندرس پندرس او پندرس سو یی 30 او 30 کی سو یی 60 په دې کې ستاسو وی وي څه خبره کوي دې دې کې دایسي علي او شریف طارهوی ته کومره دي اول په دې معروفہ ہستیدہ درسول اللہ علیہ السلام پہ دور کے دے موجود ہو خوئی اسلام میں نے رسطمہ شرف ابن الحائس ابو امیت القنڈی الکوفی لا فارسیو څنډې دے عمر رضی الله تعالی قادی مقرکل وقوفي اومدا قشانتې مسلسل قاضي د حيا بن مناني پوری دې رحمه الله ورکړو اته نیکې د وفاتې په عمره 120 سال ز عمر داوا کشیده دريمي موصوله نقل کړل ده حضرت علي رضی الله تعالی طالم هم شته خاوند طلاق کړو قریباینی دغه پیسه یو امیر ګومنین په ما درې فلتی 200 روپے میشه علي قاضي شريح طيب يا سرقه او يا منين حکم دې فیصله قاضي شريح حمد عشان تيويلي إن جاهد ببينة المنبة تعالى تعالى مما انجرد علينا هو أن أحاة الصن في شهر مصدقات تذيخ كديش علي رضي الله تعالى قالون قالون هو معنى وز <شوافیخ وی خاص کرنی حجار> <غمع> <بتا> <شواری> دا په نوې لري شو اخیه خو خاص کریمي حجر او یمادي کې دا عادد حذف شوې دي دغه دې کې دی وینا داسیوا حاجت سلا سن شي چارین او خامسته یام یو تقدیر دیږي خامس دیګر نه دیګر کړې شان ورشای کشمیر رحمہ الله فرمایي دي دسي تقدیرو نو نقل تزورات دې څه د دې تزورات حাজার پنجم د شجر کې خود لا او دا وی چې دا هزار بچي دی شجر دې دانه د خبر نه ورکړه چه دای بچي کوته خمسه مقدر کې نه بل وتی سم مقدر کې 3780 ویورشي یو مه شان هر ادا هوغو صاحب نو مستغذی دا چا مصلغ دی بیا خو صاحبانه ما شو یا حدثي وی دي کدا راوي د اخ کا تشعبی نا کلکڑایا دا شعبی سما دا آلین ارا صحابی تا بخاری پر فروت امنا ری برابا دیو جنا محالق کافی جمع دیو کائل لین زاہر توجید آرادا عالم قاضی شوره حاکی 아이 دمو دته ویلې مجاورات الخصم دا خصم سمواش فتل او تعلیق بالمحال حاصل ده چې دا خطو وکنه عزت دې جوان پیش کا هغه جوان چې دا وی شرف قبول ن طالبات په قدمه مثال درې غواهانforeach کولې نشینې څنګه تاسو سره تاسو سره درې هغه په یو معاش کې راځو خو شي دي تصویر کې تعلیق بنو حال و بده مونولې کې لیکن درې غواهان په تنشې پېښ کولې نستان مونږ نشو منلای دا واستو څه څنګه دې هغه په تعانه په دا خطا دی نو دا په وېد کې لري چې هغه تاسو ویلي لې شي سر وید کما کې لکم وفقكم الله او محددلائل والترجیح نو تاوث وطقنا خلقی کنم تاوث <تصف> وطاقی نوانا ملزبون اعیدی هم دا احمد بن حمال لهم دا, دا امام مالک ومشاکرین هم دا صاحبین و هم دا چار امام ابو حنیق رحم اللہ او تاوث وطاقی نوانا منادی پدیباندی اقل مدد حیات سدا و اقل مدد طور سدا اعیدت پس بازی تیری پس تیری خاتی دیمتی یاد میتاو په انا هم کومندی کوي کرام ما ديګر کې ز سر تختی ديلي توری غ پته به مولې په حاوی کې پاونی نه کوئی یو تو سبق هرو سبو خاریش مکی تاغه غائب شي 700 په 30 کې ځي په نه پېنه نه څوک چې ما ديګر د غائب کمرې ګر <ماردگار> آخره بد ده کنه अंजाम دی ها اته چا چان جام خراشه ته ته ته هغه ته ماشاء الله محسن عاقبتنا کي کل ها واجدنه دنیا او دنیا او اخرت د کوم کول ما دې ګر باندې خاص کر دا باپ دا چه دینا دا خوش چهلا دا کال لگو گل جی تبدیعین نی دی کال لگی اب کورتا دا اپلاد نی شراط لی خان کورتا انو تبدیعین کنین خطه جو گار گیا وہ گیر گیا کورتا لڑ گار دا تعالې چې دین نو مصنف عبد الرحمان کی مصوران ذکر دي پدې تعالې کې اتواه رجاله فتور کړې بچا غبي استحاتي واعتشي استيماء پر غري نو حالات سابقہ حالات حاضرہ که اسکو حالات سابق د موتا دے پا بارکی لا حکم دے تحضیل نسانگوکو او د دپا تائید کے دو صدیبائی من نخیق قول نقل لیں دا مبد الرضا آذی کر کڑے دے ورقصی قال عطا الحید یومون الیه خمسة عشرا حید یور عزیت تتبیندر صراد پوری عطا آنا دا محکنی عطا دی امام بخاری پدیزی که دا یو کارو که شده یو تابیق قول نقل که دا حیل عقل متعین دایناش نا کارو زاهر چې حضرات هم شپو امام ابو حنیفه باندې ذکر هغه پرې باندې اقل مو ذا خدري او دیش په اخر مو ذا الله سره زده مصالحه کې څه ترمیدی که بیتا مفصل ویدی. ایمان مالکو نیزبانی خفیو لاحظم بانی امانی. حیر تیری دیشی لعقل مدد دان دمطعینا. نا اکسره. نا اقل مدد طوره نا اکسره. بلکی داد دنانا وخفل عاده عدی. یو روید دینا دا هم نقل دینا چیر دا حیل دا اکسرمو دا پینزر وصر دینا یو روید دینا دا اول وصر هم نقل دی طور که مالکیو که صحنون وی آتاور دی دی ابن معجوشون وی پینزر دی ابن قاسم وی ننل وصر دی دا تور تجربی دی احمد محمد د تور کې تحدید نوای شاسو ایو ای زمام دا دې راخدای شي دا تحدیدونه خپل خپلې اړیکو ته اړ کړی او نقره دا د کار دی دا د میزاګونو کار دی امام شه په سیمه دا شین ته کم چا تو اړ دی اقل مودل حي یو شوال یو ردی اکثر 15 سوې اقل ته چين 15 سوې دی وای احنه فقلمدل حي اکثر چين د الله اکثر مضافه تللی کی او اقل ته دا په دا پار دلیت د پا دی تحديد کی دا نصر وید دیم نیعیدی مرفون لکر کردی قر اول مر اید سلاسانو شروع کردی پاشر ودر ویدان مرفون دا نصر وید دیم نمو موقوفم ناقل دید نصر خم دا موقوف و حکم د مرفون کی اگر چې پسانات باندې کډان درته پسانات کې جل ابنایوب دمتکل کې راوي د هتره سمته د ددي ور نه په داره په کتني کې نه هغه منستام مصود ده دا ابو العاصي دي دا یو کتني کې د معاذ بن جبل نمرې تقل دي ابنی القائم دا, دا. ابن عاطی په کامل کوم را وی ذکر کړلې خو بنا برهټ تغس توابیل او احمد لدې دی. فا ته جد یو تابیخ او فبلتا بی تو حجت غزیدې شي حتا پوتا وی دې نیمه او دا کو بل چا تا حجیتی نویدی خوضیو تا بین خوضیو تا بین خوضیو تا بین خوضیو تا بین دان نشی حجیت کی دیں قال سالتی منی عن مرتی مراد دین ابن سليمان ورځ دې ابن سليمان حس سليمان د سرحان جوړ سږوی ماده دینه زه ستاسو خلکو دې پیغمبر په احادیث کې حدیث به بی نور به ودارشه دې دې چټره نه کړې اغه د وزاره شفیع انسان دا او د مسیحین حالات راکتی شوې دي دا حدیث نه د عصره مسیحین د اریمی موصوله نقل کوي <تصفح> را تمبا دو او اح به خمستامین خی نه روستاپیندور دي روستاپ بهینه ویني نو پتا ولې چدا هي جه هم پدم نو قر اپمانه دم راي غره پیندور دي پتی رشل ایبنی سیر اینڈی را خبر اوپلا چپدی که رائد مقتلا بیل <سؤال> ایتی باید دیوز پدی که مقتلا کی گی زنانا نوڈا غزم هم رائدہ رادی جمحور رائدہ خواه و خواه و خواه باور صفرات والکدر ردی دانور بابونو وای خیر ویل كنا لا نعد القدره والصبر تشين دا ما غريب نه غانل ام عتيه ذكر مکه شوي دي ام عتيا نوم د دې چ دې سپنه سبب یو څوک نصیبا وایي نصیبا څوک له سناو ټوموي زاهد ترجمه الباب چې ده نور خلق دلیل ده او غیره ک manne چې کوده تسبره ته نام انشه د هې د نن غانې تیاري دیونی بم غان چې را پدی باندې خل لنګ شهوده یا زیره ندا نه نده برگیشتی حاض ده، صنع دیان؟ شو چه دیم تیاری لونی خیلی دیان. شو چه دیم تیاری لونی خیلی دیان آئی دسمان کهی. مانگا سفرطا کودرات چره تحیزه تم نو ور کاو چې غنډایې ان کی عادي ده ونی ده بلکې شو د دې استهاد ځنګ جوړې دې شو با مو وای دا وې شو دې باو با دې فاده وې ها با رسول الله صلی الله علیه و آله حجه حجته لذا ته دکوی الله ده په موجه زګی کې مخفدی فاریدا تراوستل د دې لپاره چې عمر د په ژوند رضی الله عنها ما کې نه پدی مراد کې واقعش کلام حالت احرام کې و طواف زیارت پاتې شو او حال اومړی <سؤال> پاتې <سؤال> فلو توافی قدوم تی پایت شداعات طریقیه و احنام محکمہ تکفیلن صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ رو سپد حادثہ کی راوستلا توافی زیارت کل اوقت توافی ویدان و توافی رسط تی پایت کئی دا صوفیہ بنت حیی ایبن احتب و ایبن از زریع و دبنون ازیر قبیلین و در بحرون ایسلام دخان دانوان فتح خیبر ف مقابان دیده رسول <سؤال> اللہ اسلام للاح اصلا راگ دیو غازده کرو نیکایو سا کرو اگر پا دی آیام نکو ورخی څوک یې انتقاله غلله 360 کې څوک یې نه دا 35 کې واخی 34 رسول الله صلو الله علیه و باندې پیړه د اخیله چې دینه تعافی زیارت پاتې ده ځکه لا لا صحو سنا عائشہ چې دا خصمون اشاره یې ځکه چې تعافی زیارت یې نه کړه په هغه ولم تكن طعفة معكنا، طعوصة طعفة نوكرة فقعوا لبلاغة ولناكرة قال فاخردي هزا ذاكي خيائعي إشكعالي قال فاخردي ماحكي خصفيا غايبوازة فنقم مخاطباشلا کې دې شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته هغه خبر allegations پریشانی واه او ښه شاله مخانه او سې کتابي او کوجه په خوځي زاد سرږي یا کې دې شي چې اختیارمنده پدې محمدي ام المؤمنین او عائشه رضی الله عنها دا پکې ما دا پکې او خير سنجي دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دې تیری نو چې ملمومین عائشه او طلع نو سفیرهم د دې په طعام تواف نشي کولای کو چې تواف کې د نه احکام یې کړی دي خايب ابن احمد دارا یو خوی ابن احمد خپل راي دی او خل له مصلور ته معلوم مشروع باب نماز راتل مستحاضه ته تهره مستحاضه چته ورینه قرارداد ترجمهات البابنا تن بيده پدېمان دي دا تن پرماني ده عبادت تن ز نماز نه دا دې نه با سړي الله تعالی نو خبر چې دې نبی نقل کړی دي دا دې نه با چې تاسو صلي وروه ساعه شويه چې و دې کې دې دم باندې بس تور قائم شو هیڅ ختم شو چمو کوری شي نه يما هم کوري شي اتيفا ده خبره ذکر ما جنانمون کوري شي نه او سجمع هم تي دي شي ابراهيم نه خيو حقم ابن سيرين جوري ده ده سنتونه مه ته منصوب ده چې مستحاضه سجمع انا ذا روا دي کې ظاهر یو د روا خبره ده یو د ان غیر خبر دم اگر چې لیکن ان غیر مناسب نه ده ځکه چې د غې صحتم خرابې او تلویز په دم باندې هم رزي هم ما کا قلم د ته راو اکثر هم د ته راو د دې تحقیق مارکټر موسنی پھلی رحمت دی کار آغاز شروع نا غانہ د د ینازو په مسره شروع کلا وله برات لختام دی دین چې ختم شي خلل د سې جنازي به کوي دم المخنيف عليه رحمت دي ترجمه تل بابنا غرض دا دي چې نيفاس اگر چې فحالد دم کړه خدا حالا دې معنی دې جنازه ني ني جنازه پکې دي شي چې بني فاصه باندې جنازه کې دي شنو فحيذهم جنازه کې شي او کنی فس او حال ی امره شوده نه دا باندې هیڅ جنانه په نکوه زگذ کی نجاسات او فم او باندې یا سخان غلا شوی دي ما چې نجاسات نیازت نکینا ایت که دا نجاسات مستری او بلتر بل طرفه واقفونه په نفاس کې مات دي شهادت ته دا خو شهید امره شوده وسوږدا ایت راځو چې شهید عمر شورا نه په شهدا معنی قوم په دې د بازنار باندې یانازنه شه به دین جنازه نه کوي موږ وایو چې نه تفرید کوي نه په افرااد کوي دا تفرید دا لري چې تو زه ای تاسو کې وي چې یانازه په نکو نجاسه دا افرااد دا چې تداه په شان کې هند وکې وی شهید دا او جنازه په نکو خو شو او په جنازه کې یاله وردا و چرته شهادت چینهو شهادت حکم دې کم شهادت دې حکم شهادت دې په دې کې څه ما سړې منچې ورو دمه خاريه قدري قسم معلومات او سوي دي هي ځان له قام دي شها ځان له قامون دي نيفازان له قام دي نيفاز مصدر ده قدونو فساد نه دي غوا یو نه فساد دی یو موفساد ده نفسه تمہاري خل هم نو فساد چه نو دا پیمانه را دي دنی فاس قلم مودا قلم مودا ا قلم مودا دنی فاس کې تقریبا حد لري کښې نشته دی څوک چوي چې قلم مودا دنی فاس درې دی د دې ملي د تجربه وی کحید پنزورجو ناقنفا به اقنفا ز پنزل <سؤال> صدوی شیخین تم د سین بسره څنګه نه د یو له سورو نفاخایله څوک نه نه د یو له شاو کانی وای چردا حنا پوی چې اکله مړه ده د نیفاس یو لسر دا لري څه د لري نشته مونږ شاو کانی توایو چې تاسو د دې نشته ده پدې باندې چې ما دا ښایته وای لکه څنګه چې دا خلقه کله کله وای وای را اشاعتین چې دین دا حیات برزخ نه قام من کړی الله <سؤال> دې غارکه شاهد حياتي ورخه انکار کړل دی ولې تیراکي دا هم سې تر په حياتي دنیا کې کړره سنه مر په انرژي په ګنده اخته تا دې حرکت دې ویل وو کې ظاهره دا چې په کنه مودې په تحديد نشتا او دې سم چې موږ هغه ما شرم شو ش په تناسنده چې کی هم ما سره مدد نه ښاښې غنو ما دې ښاپی شپې ته ور دیوي او زه یې ربي عام شپې ته ور دی دوه مشتي وای دليله ته یې سره موده چې نه نو چا دې سره دې په جوړی وای دليله رضی الله تعالی را دې رسول اللہ اسلام بیوی و نفات کی طلوی خوادی بکیناسترہ نوی دا حديث حسن دے جایر که اشکال رسول <سؤال> اللہ اسلام بیوین که کم ایو بیوین و نفات رسول اللہ اسلام خود دا مارین ابراہیم شویده بیوین خود رسول اللہ صلی اللہ اسلام اوې بچی په دې جواب دی زه ولې د خلیجه رضی الله تعالی عنها بچو سوال دا د چا خد مکی ژوند کی دا ټیګ د مکی ژوند کی د همې سلمته وداره تر رسیدري علا ولداو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنيو کې ځینې داسي اکثره داسي وي چا کونډي لقد اضمه سلمان رضي الله تعالی رحاچوا دادا بو سلمان کند پاتی شویوا شاید چه خفل دان غایبی ساب کریی نماح کی خوبه چی بوکان رضا کان دو جیناک خوبی په نفي یا کلمه ده زه نن د مطعینه مسله ده دا کلمه ده البته فقحو یو قدیم مسله کې دای قائم کړی دي samtabir foqaw ze chekleday ye yo اصفده دانانا اعداد چرا جرا یوب نفاس او دره بحر دائی یوب سوی هم نفاس او دره بحر دائی یوب سوی هم نفاس حرکونه بسوی نوی ماما بوحنی پوائده دیکھ دیت چلے دعو منکو او رو دیکی کاؤو پینزو آتی واش پینځه شریبه موږ دا پینځه شریبه راځي من نیفاس حسابو دا شپه توره دی نو چې دا د هاده توه لکه مخکچه تیر شي امام ابي سوفي پینځه شپه توره دی موږ یې حسابو سره جوړي ای محمد سیری غری تسدید دی به منکو په یو ساعت په صلوت په غو سره وکي دا نما سلام را خو میم باب تنظیم مسر مو تر جمله ته ته یشوی مو تر یلم هکه دارالا این نمای ترما تته ای په بتن کې ملرا زهر که اشکال ده شده خط رجمه تلباب ده نفاس و ده چې چه فی بطنا ده به جواب ده ده چه مراد ده بطن ده بطن ده نفاس مراد ده ده قداواقع چه دکر کئی نو ده دمکار دکر کئی مسلم دکر کڑی ده همه کار چه کم بطن کم لوانا بطن ده نفاس و وسللی <سلنا> علی النبی صلی الله اقاما واستحایا وسطھا ودیدا پنینندی وسطاو وسط کو واساتیدا همت اقما سرهدا چپواستو ددل واړې ز سر په طرفونه درېدا حقوب په طرفونه درېدا هو من باندې ودرېدا کم حته ودرېدا نشته خفمن باندې ودرېدا واس واس چنيش واس او کو واسه چې واسدای چې پروغ روغ زو درېدا روغ مه ودری د احمد ابن حنبل زاده نور خرجاسی وی چر هو مز ودری د چری دا سنین گوزرا دي او ظاهره دا چې ودید د سنې په محاذات باندې پکاري او واسط واسدونه مثلا د کښه سه به یې ان ساکینه مینا متحدثن المتحرکو ساکنون وسطم راجی وسطم او صحیح خبره راځي د اعصاب په زبانهم د سنی سموافق دی دی او مبسوط وایي چې سین واسد ده کرا د دین apparatus نوره سونه او سر راځي او کته بو دن سینې بطن راځي او دې لهن راځي خو یو داخو بدان ما صدا شرعید. قدیب با کی وضعید بایب وضعید مقام کیا ترجمت البایب <سؤال> وضعید کدامی بار بار بیدی. شده پا منظر در تحتیمه دماغ سباقیی پا منظر در فصل رسول که تشریر دانده و بید رسول اللہ اسلام موندکر کئی وہی موفرثنا بحضائے مسجد رسول اللہ صلی صل اللہ علیہ وسلم فکم ذی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدی خودنا دایده پتاغجو ما او صلی اللہ علیہ خمرتی دا سیدا صاحبنی دی تے ربตะ دے چے حیز پاک ای کناکو ند رسول الله صلی الله علیه و سلم د جامی د واجب نه باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم مونږ نه پښری پاک دي یامد حایضی چې دا غم د سین نجاست نه دي چې نجاسته چې پاک شان نه چونی خاصه باندې مونږ عايشه نو په حایزم یې عايشه کم یو دمه یوه دغه دمه حقه نه یا سات مصید صلات دے چی مصلی دغه حامد څنګه ویني هغه نه یا سات کوجنه د په تور یا حیزه ور پرشاش کړه نو د دې مونږون کې یا خود په شاک دراجې کړه نو مې د کوم دی دینه خا دې وکړی راوړی دې په بوجې مې تاسو ټول په نوم کې